Jamesy Emerson, dela nei maarufu kama Jimmy Doyle, alikuwa bundia wa uzito kati yeni welterweight tihukumu rekani. Kabla ya Juni, mukrofanyi ya tisa rubana saba, alikuwa mipigana ma pamba no hamsina tatu, aki shinda rubana tatu, kushindwa saba na kutoka draw tatu. Katika umri wa miaka shirinambili tu, alikuwa bundia mnyegina na anayagopeka. シュリナタノジュン、マクフミミアティサー・バナサバ。リリンダリオパンバナカティアキナ・シュガレイ・ロビソン、ボンディア・コトカ・ジョジア。パンバナラオ・リリチェズワ、ティアキ・リンギチャ・オーソドックス、イホコ・クリーブ・レンド・オハイオ。パカア・ランディアタノ、ドイル、アリ u ワキヨングザ・コアポイント。ラキニア・ランディア・シュガレイ、アリュシャン・グミリオンパター・ドイル・キチュアニ・ナ・コンゴカチニ。 Alibamiza kichwa kuni kingozaulingo kabla ya kutua sakafuni referee alipoanza kuessa budil elijeribu kui nuka lakini ni hakweza akai gama akuviwi kovya kiviamkono kisha karundichi nsa kafuni ili kuwa zehiri kuamba budil hawesi tena kuendelea na pambano hilo alikimbizo hospitali ya Saint Vincent tukoma tibabu masamaha chache baada ya kathibiti shoko walifareki dunia kutokana na mtikisiko bongo. Sugar Ray yaliria sana, bada kupata tarifa hizo. Inadaiwa kwa siku chache kabla pambanu hilo, aliotakua mempiga doili na kumuwa. Alitaka kugairi kupigana, akaisi yeye ndo watakufa. Lakini hakaenda kwa mchungaji ili mtafsiri ya ndoto hiyo na mchungaji wake akamuambia. Nenda kapigane hutakufa. Ndoto aliotakua Sugar Ray na tukio la kumuwa doili vili mtesa mesha ya kiote. Ndoto aliotakufa. Mwaka elfuani miacha sasa schina tano alipo kwanza tafundani alisema pamuonya na kutoa mika daminge ubingwa. Laki nubingwa asiofuria niule ulioundwa uhai wa Doyle. Alijuti ya na ditema nisiku zuri ninyuma iliasipiga ninae. Wakati Doyle na fariki alikuwa mmoja hidi mama yake kuwa pesa mbao yanguipa taka ribu dola milioni mbili. Ange mnunulia nyumba ili ya muondoya kunyapartement ya liko mipanga huko Los Angeles. Hilo lili muumiza sana Sugar Ray. Akajiapiza kukamilisha ndoto hiyo. Akajifua na kupigana mapambanu matatu ya ubingu wa dunia, kwenye uzitua welterweight na pesa yote liwipata karibu dola milioni kumi. Akamnunulia mama yake doili jumba zuri la kifahari huko California. Wakati na mkabithi limuambia, mama nimetimiza andoto ya mwanao. Nisamee kwa sababu mimi ndiye nilisababisha shindo kuhitimiza. Jee, umijifunza nini kutokana na kisahiki? Imiandaliwa na malisa GJ. Mimi naitua Ananias Edgar. Safarisha mzigo na free look na sema na sema hivi kuhudumu zote zau safarisha yu mzigo kutoka nje nchini kujia Tanzania watumiye kampuni ya free look kuna sababu nyingi sana yakoani ni watumie free look katika maithaji yako yau safarisha yake kuanza ni kwa sababu garamaha au ni nafu na pele wana kusafarisha mzigo huko kwa waminifu mkubwa ndio wana safarisha mzigo kutoka nchini balimbali ikiwe mojerumani ugeli giji Holland Austria nakuingi nekupopoote pale duniani kujia inchisote za Afrika maishiriki ikiwa mnyumbani Tanzania ikiwa huna itaji huduma ya kosa safari chuo vipuli vyote demagari kama BMW Mercedes Benz Audi Opel Land Rover Volvo na kadharika au pengi nekuogiza vifaa na mashine zote za ugienzi mashine zakuchimbia visima kama drilla roller na bulldoza fiato free look au upigi ekuanamba sifuri sababu sita sita nane tato tato tato sita sita au Facebook、i n s t a a m w i t t e r フリーログ、フリ r ログ、フリーログ、フリーログ、フリーログ、フリーログ、フリーログ、フリーログ、a リーロ a フリーログ、フリーログ、フリーロ e フ i ー a グ、フリーロ t a n ーログ、フリーログ、フリーログ、フリーログ、フリーログ、フリ a ログ、フリーログ、フリー t グ、フ a ーログ、フ e ーログ、フリーログ、フリーログ、フリーログ、フリーログ、フリーログ、フリーログ、フリーログ、フリーログ、フリーログ、